Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM. Aquesta setmana, el noticiari de Ràdio Pinsania, us parlarem del creixement de l'especulació immobiliària al Berguedà, degut a la pressió de diversos interessos econòmics que comencen a reproduir processos de gentrificació a la nostra comarca. També parlarem de l'augment de la intensitat repressiva de l'estat espanyol, amb les més de 200 citacions pels talls de la Jonquera i de l'obertura del concurs de cartells de la Patum. Han acabat l'agenda social i cultural de la setmana. Arriba l'especulació immobiliària a l'alt Berguedà. Els municipis petits del nord de la nostra comarca estan patint una proliferació de pisos turístics provocada en gran mesura per la massificació i els elevats preus de la Cerdanya. Per exemple, un municipi de 900 habitants, com Guardiola de Berguedà, ha vist com 25 vivendes s'han reconvertit en pisos turístics. Això es deu, en part, a que especuladors de l'àrea metropolitana estan comprant propietats per aquesta zona i, per altra banda, especuladors autòctons que treuen més diners llogant la casa per caps de setmana que per mesos. Aquesta situació pot comportar, com ja es comença a detectar, que cada dia costi més trobar vivenda en aquests pobles i que el preu sigui més elevat. Aquesta setmana ha transcendit la notícia sobre l'augment de la intensitat repressiva amb més de 200 citacions pels talls de la Junquera del 12 de novembre, una acció promoguda, com recordareu, pel Tsunami Democràtic. En aquesta operació orquestrada per la Guàrdia Civil i centralitzada en la comandància de Sant Andreu de la Barca, imputen els càrrecs a desordres públics, danys i delictes contra la seguretat en el trànsit. Podreu seguir l'evolució d'aquestes imputacions a la pàgina Alerta Solidària alertasolidaria.cat. Berga obre el termini aquesta setmana per presentar obres al concurs de cartells a l'Apatum. Es podran presentar les obres fins al dia 3 d'abril i poden participar totes les persones majors a 18 anys. El concurs té com objectiu escollir el cartell que promourà les festes al Corpus enguany. Agent setmanal. El proper divendres, 21 de febrer, a partir de les 7 de la tarda, el Chalet Refugi dels Rasos de Peguera està previst realitzar un passi de documentals sobre l'emergència climàtica als països catalans. Es projectaran els documentals Revolta contra la incineració i Savis de l'Horta. A dos quarts de deu del vespre hi ha un concert acústic de Xavi Sarrià. La plataforma antiincineradora i diversos ajuntaments del Berguedà han organitzat un cicle de xerrades sota el títol Per què no volem la incineradora ni aquí ni en lloc? Les properes xerrades seran el dissabte 22 de febrer a les 7 de la tarda al local social de Vallsebre i el dissabte 7 de març a les 6 de la tarda a la sala de plens de Gòsol. Aquest dissabte 7 de març, a les 12 del migdia, també hi ha previst al Pavelló d'Esports de Casserres un torneig de futbol mixt i popular entre teneus, associacions i col·lectius, per tal de recaptar fons per la rehabilitació del local social La Pastora de Casserres. També ho recordem que cada dijous l'Ateneu Popular del Lluçanès fa un dinador per l'autogestió de l'Escola d'Oficis del Puig dels Aixuts. Un àpat amb productes del Lluçanès i amb preus populars. No us el perdeu!